Fan vad rolig du är Okej Shift nu Ladda ner mänkete exklusivt podcast Ja, det... så sitter du bara här och säger massa ord. Åh, oh, bränn dig ner du. Aslan, you need dance people. Woo! Uh, björn, Björn har det vart. Och så var och björn, björn igen, Björn <laughs> igen. Och så var det.